Lanforoa etxeparen, eta enpresa frango, erakunde frango, elkarte frango, udaliku ere hor da, kepa gurekin. Egunon? Egunon. Ezi si importantzia du udalikure entzatolako egun batek? Ebeda, pixkat, transmisioa, explikatzea gazteriz zer den uh, gure lana, uh, nuen nor giren, zelan egiten uh, dugun eta be, nola uh, animatzaile bilakatzen ahal giren. Hor, txaldia da, mintzatzen girenean, goizian hor gazte frango pasatu da pixkat bat uh, Gekiteko, susen, nola izizte? Bai, beraz, basa dira eta egia egan, bai, liseoko ikasleak, amazazpille, amazsaime sorturtzekoak dira dako bai, laizteak bafa pasten aldute, do aiga diploma, uh, lehen diploma, animazioan sartzeko beraz, uh, bai, egin zat aski urbil eta konkretua da Eta guk uh, saiatzen dugu ere uh, esplikatzen, uh, animazio profesionalare izaiten aldela, basoa et, edo uh, berantago, uh, eta badilela, bideainitz uh, animatzaile uh, bilakatzeko. Aipatzen duzu ere Euskarak uh, gain balio bat uh, baduela gaur egon? E, Euskarak gain baiua badu udarekun lan iteko edo bait da eta gero ikusten aldugu gure uh, Luhaldean uh, Aixali Zentru ere orain ari haien uh, proposamena Euskaratzen, beraz uh, gero eta egeago sekatuko dituzte animatzaile Euskaldunak uh, denetan. Kepa Miresker? Miresker zuri. Industria mundurat pasatzen gira, egiago izbehi bedesi bat egin ginuela Elkarretik, Jean-Jac, gurekin, eh? atxaleon? Atxaleon Hala, berrak bakigus egiten duzuen Orra berriki ipatu duzuen, industrian uh, ziztei ingeniarritzan Untxarroitzen uh, bali maniz Bon, goizetik hor zizte, neskei galeiten uh, nien, ostion, e, galeiten akoten uh, Ea norzen gehiago heldu, hek eiten zautaten soziala mailan eta Gehiago neskak zirela heldu, zuen aldetik, uh, zori txarrez behar badar, zer dira mutikoak Bai, preforst, guk, uh, bai, ez da gu ber ofizioa, eh, guk uh, formakuntzetan eh, hatsaretik deja ageiduk eta potiko eta uh, mutiko geio badela uh, Bon, goizuntan uh, sumaitek igantuz guen mahanin eta geienak bai, uh, mutikoa dira ba, Bainan, uh, guen presetan eh, uh, baduk ba ba neskake eta bon, uh, ez mekanika guai aldatzen da, ez eh, duk lehen bezala, guai uh, automatizazioa eta uh Aizatzentik aizak eta gehiota habo ikusten ziague neskak. Elkarhen? Sen bakkirik baduk edo... Bon, Eztukranitz egia erraiteko uh, gure hoitama bost langile bada eta jortan lau neskak batuk. Odin, bon, uh, kasi ehuneko hamar duk, uh, zinez guti duk, mena bon, uh, gehiota habo erraiten duetan bezala ikusten ziague uh, uh, gure ofiziotan aldatzen da. Uh Emeke, emeke, uh, mm. hiu jantzen txagoa egin eskak. Jakinada mm. uh, ere, uh, ordizian, baduzuela enpresa emprisabat. Uh, beraz, euskara laneko hizkuntza uh, duzue. Hori galeiten dute gazte, edo zuek erreiten uh, diezue gazte horiek, uh, euskarak duen uh, balioa ere gaur egun? Heltu den gazteari, uh, denak uh, ikuset dugun gazte hoik, Erushka uh, emaiten zitian. Guk egerduk uh, goetok importentzia handi bat bat ikuska uh, zenta guk harreman uh, hanitz baditugu uh, hegualdekin. Han baditugu egan uh, dukan bezala empresa bat eta usku eskunt, lehen eskuntza duk uska. Eta ordin diin uh, guk hoai uh, gehiota habo e, uh, indar bat ikiten jagugu uh, mauletik ebai. Zenta hoai uh, langile hanitz hatu di uh, aokan uh, Behuskan ikasteko eta... Wala, eta... Gio egia duk eguk erraiten dugula Behuska, jabilten dugula egin hoz guen prisetan eta guen artin importanta duke bai eta B0-aikin bai. Mi esker Mi esker. Hala, gazte bat gurekin, zuri izena? Unai. Unai, ze uh, klashetan zira? Irugajenean salbadoen. Zergatik hemen zira? Uh, begiratzeko zein lan bidea... Zin lanbideb joko borsatuak eta nire gero okolana esamateko Duzuz zerbait erakartzen zaituena edo? Sukal Ah, Ikusi duzu bazela hosta laritzako... Bonsatu niz berekin Jakin jantzira ere hosta eta orduak, horrenak ezberdinak direla piskabat Niretzat uh, jipitatik egiten dut eta plasek bat da, beraz uh, ba, ez, ez naudean atzen Bon, eta hiru geneian zure lagunek bestek galeginen diegu, eh, baina zu bezala dira, pixka bat zuk bon, baduzu bat gustatzen zaizuna uh, talaritza hainitzzek adinoftan zadin duzu hamabostute hori da hamaraago no, no, no, no, angostu. Gutxik badakite eta zagigin nahi duten, hmm. baka genetariko bat naiz, Badakiena. Mi eske? ne eskazen. Gurekin beste biggazte zure izena? Mili Loreila. Beraz, Loreila. Zuka, uh, zer ikusi duzu eta zer interesatu zaizu. zeizu. Uh, Psykodienetari ikusi dut baina gehi-en da psikologoa. Zer espikatu duzu, zer su, ziren zure galderak. Luzak, zure neska esketak. Kandu bakrik, bosturte barzela txartzeko, psikologo lanean. egan. Ah, iduriz kontentzira? Bai. Uste zinuena, hamar edo... Bai. <laughs> <laughs> bon, Loreila Milesker? Deuxetaz. Eta zuxi zer ikusi duzu, intexantik, zuretako? Ez duto ino deux ikusi, ez dut demoralik gugan. <laughs> <laughs> Benaz da zure ideia gau? Beherba kasetaritza ikuste. Zainet. Nei duzu nik esplikatzea pixka bat? Bai. <laughs> <laughs> Euskoale Davideak, eskoali ratiek, eta badugu maina bat. Oh. Nei balimozu arrat uh, lideratuko zeitut. Hene eh. lankideak urdira zurea uh, zelpenen egiteko. Plaz egiten dute kasetaritza eren zutia. Miresker? Miresker. Eskera radio. Uh, Joana horbiztu hondo, uh, uh, laborari. Beraz, uh, erakartzen dira laborantzak jakinez, uh, ez dela arte bururik eta gazte horiak, heldu dira? Izan dira galdera batzu, gutxi, baina uh, bon, tohtzen direnak badute uh, naturarekiko interesa eta galderak. Badira ingiritak batzu, heldu direnak, huri ez takizuzuk behar bada elgerzketa egiteak Ah, hiduritzen zait, galderak, pausatu, dizkidanak hirikoa uh, voilà, uh, zela. Ez zela, bat ere, etxalde batetakoa. Hori, uh, ongi ere, erakusteko transmisioari buruz, ez direla baitezpada uh, familiakoek, ez dutela baitezpada segitari kartuko, eta nuiztenka ere, kanpoko laguntza beharko dela geroan. Bai, argi etxaldeetan beharko direla bela honaldiak behitu eta ez dira baitezpada Laborarien uh, seme alabak uh, instalatuko bakajik, baina beharko dira ere hiritaxak uh, eta interesatzen direnak. Miresker Joana? Gero zitaz. Landare gintza, mirentxu, atxaldean? Bai, atxaldean bon, zuri. laborantza maresal gintza, zektola egiten den, bon, eta zure ofizioak erakartzen du? Bo Egia uh, egan ez dut uh, bisitari hainitzi uh, gukana, Menturaz hortaz uh, interesatzen dena, behar bada ez da eto uh, bere buruan argi baitu uh, uh, geroan zer nahi duen. Bo ara, uh, Ez zuntan ez dut bisitaria nintzik izan, ez? Hago ja, bada, laborantxan bezala, eh, eta laborantxan da, funtsian eh, egiten a, aizirena. Bo, bolema da, la, zela bosti gunezari, bezik eta zazpi. Ere, ahala ere, bat akizue pixka bat uh, motibatzen egiteko ez dela bakarrik hori uh, zuen lanean, badela ere ere, uh, ahemaneztu bat naturarikiko edo? Baba, biztan da dena den ara laborantxari uh, itzultzen den uh, publikoa, uh, publikoak uh, naturarekin uh, ahemana nahi du eta hori bilatzen du. Eta ofizio guztietan bezala alde onak eta alde txarrak bat dira, beraz uh, egun lan hori, bai bau. Hortan haitu nahi duenak egunerako lan hori asumitzen dut, penxatzen dut. Segur, adibidez, azkuntzan biziki zaila da orgen asumitzea, landare gintzen egesako da, eta hola da. Mm. Euskararen jakitiak zuri, zure lagunari, doxena gari ere, bo, gain balio bat da zuen zat? Ba, hax. Guk beraz landareak eko izten ditugu, eta negut egietan salgune bat bat dugu. Beraz, diendea, tohtzen da, etxalderat landare erostirat hainitz egitakak dira, tukikoak, eta, bo, erjera euskoraz egiten dugu. Eta horrik ikusten dugu, segidan, ba, azken finan, gende hainitzak euskora badakiela. Eta hainitz uh, ez direla usagtzen euskoraz egiten, baina erjera euskoraz egiten bazaie, ba, euskoraz egiten dute eta bombe, uh, posa da. Gero, bestale, euskoraz duen hainitz, elu zaizkigu ere eta lehenitza euskarazkoa da. Beraz bai bai, uh, euskorazak lan munduan bere tokia badu eta besta alde ere Euskarak ea, ara lan la munduan Euskara berda suztatu Euskarak ea, bere ofizialtasuna lor dezan ere ortaik pasatzen da lan la munduan berdugu Euskaradun euskara langileak bai Bidezker mi bine intzu? Bidezker zuri